Ja, efter den inledningen så var det väl ingen tvekan om vad dagens ämne är. Nej. För de som skulle kanske kunna missa det från förra om de har varit trogna lyssnare så Så rå råder vi inga tvivel Nej, här jag det fortfarande inget. Uh, Nummer 298 är det? Japp! Ja, det spelar ingen <skratt> <skratt> Det var det närmaste. Det var någon som sa förra <skratt> gången. Uh, Hajen, det var ju din lapp Ja Och eh... Varför då? Hur, hur, ja, hur, hur tänkte och, du ja, Hur tänkte du det? Ja, det var ju film, filmaffischen Och film Som jag tänkte på mm. Och eh, Det var ju en av de här första som jag kommer ihåg Som eh, jag fick ju inte se den på bio och När var den? 75, 75 Nio år, men jag kommer ihåg att Man såg de där Filma fiskarna på stan och så. Här. Och den hade ju premiär. En stor alltså. Ja. Den hade ju premiär i USA 20 juni 25. Ja. Sverige 20 december. Så att det var ju som en liten julfilm. Ja, men just det Jag tror nog att jag förknippar för mamma och pappa hade barnvaktig och kolla på den. Ja, ja. Men jag tänker, din brors hur gamla är din brorsa? Måren, eller? 16 var han då, då Ja men så han måste ju, du måste ju ha fått mycket där Alltså han måste ju ha gått på filmer Och tänk musik har ju fått ifrån ja. lite grann. Så här. Men han måste ju ha Ha gått och sett sånt där Jo det gjorde han säkert Men jag kom, det var inte på samma sätt För musiken kunde jag ta del av liksom. ja just det. just men, men, ja. men det var inte att han, att han berättade jag vet, har, Jo men i och för sig Det var väl 15 år som var Max mm. Så han fick ju kolla på det mm. Kanske han gjorde en lustig grej faktiskt. En aktuell... Dags aktuell sak. Som de såg på och åkte hit. Och det är ju väldigt lustigt. Väldigt passande. Ja. Det var ju att... De hade fyra stycken... Sådana här dockor. Eller modeller av hajen. Och tre stycken. Ja, de hade ju som liksom ruttnat. Och en... En modell hade de eh, nu tagit och satt in på ett som fanns kvar och där stod stått på något jag vet inte hur länge. Eh, 500 kilo stort stycke, en modell av hajen. Som man mm. använde på inspelningen? Ja, som nu är i ett museum på i Los Angeles. Okay. Och den här modellen hade fått smeknamnet Bruce. Bruce? Mm. Ja, Jag förknippar att det är namnet Bruce och inte blåmärken <laughs> Som gruppen ja. Men var, varför Var det något speciellt varför heter Bruce? Nej, det sa de ingenting De hade väl kanske namn på de där olika uh -huh. Men det var just, just lustigt Att det var exakt samma mm. Samma dag Som man hörde <laughs> okay. hör där ja. Så jävligt stor Eh... Jag har lite, lite, lite fakta om, om filmen. Ja, där var det, var det, allt. Det. Som sagt, 20 juni premiär i USA, 75, mm. 20 december i Sverige. Speltid, 119 minuter. Nästan två timmar. Det var länge på den tiden? det var, ja, det var långt. Lång. Kanske inte tillräckligt långt för att bli kallad Macedon-film. men, men uh, Filmen nomineras till fyra Oscars. Mm vann tre, bästa musik, bästa ljud och bästa klippning Oj oj. vann gjorde Jökboet och blev sommaren stora biosuccé succén gick så bra att hajen blev den mest inkomstbringande filmen genom tiderna tills George Lucas krig slog rekordet två år senare mm. ja, just det ja. har du mer? nej inte mer jag, jag tänkte eh, alltså i själva filmen ja. Hade du någon, någon favorit utav Och Så länge sedan jag, jag kom ihåg att det var den, den brukar ju gå på trean Titt som är Femman kan väl också ja. mm. Nej Jag tycker att helt var jävligt otäckt liksom. ja. Men har du sett den i vuxen ålder? Nej, det var länge sedan Jag minns en scen När någon dykare Dyker ner mm. det är en, Till ett vrak och så är, så är det ett, ett stort hår, så hör man det liksom. Mm. Och så rullar ut en, en, en, ett huvud. Vänta nice. <laughs> motäck. Den, den, den jag tänkte på, min favorit är nästan... Jag vet inte hans, hans roll, men Richard Dreyfus. Ja. Som spelade någon, någon som är high-expert. Ja, exakt. Och undrar om inte han var med innan i... I, var det sista natten i ja, gänget? eller Var det där han var Jag tror med? det. Ja. Och sen så gjorde, gjorde han, året efter 76, så var han ju med i Närkontakt av tredje graden. Ja, just det. Ännu en Spielberg-film. Ja. ja så Spielberg. han, han, var, han, var, han var verkligen het och han, jag tycker han var bra i båda ja. Men kanske framför allt så var han bra i Närkontakt. På om Spielberg så har jag gjort en, en liten topplista på Oj! filmer. Spännande, spännande. Okay. Nummer nio, nio toppar. Catch me if you can. Uh, nej. Har du årtalade det? Nej, har inte. tagit du jag. Tar, tar, nej, det är inte. Det Det är ganska Det är inte. Det Det inte var inte. Det här... Äh, vad heter är inte. Det är i filmen är inte. Det Ja, men vad är Det Titanic vet inte, vet. Ja, DiCaprio Ja, han var hade Han var någon bedragare alltså Catch me if you care Och Det den nyaste jag med okay. Man kan det vara 15 år gammal. Ja. Sen åt Nej. åttonde plats När kontakten till det grad Åttonde plats det, mm. Den, den klassar ju som liksom Väldigt högt i uh, Filmer överhuvudtaget Okej okay. Kanske inte Kanske på 10 uh, och, nummer sju, E.T. Ja, jag har, satt, jag har den för E.T., ja. Nummer sex, Minority Report. Kommer du ihåg Tom Cruise, tror jag. Ja, men ja. Nummer fem, Jurassic Park. Mm. Fyra, 1941. Kommer du ihåg det? Ja, titeln kommer jag ihåg, men det är inte någon skämt film. Ja. Nummer tre, Schindlers List. Mm. Nummer två, Jakten på dörr försvunna har och nummer ett... Naturligtvis. Jaws. Naturligtvis. Jag hade en... Det kom ju andra filmer. Det kan vara kul att veta vilka filmer som kom. 75. Mm. Uh, och... Alltså det var ju... Vad heter det? Den kom ju och i jök, Jökboet naturligtvis. Men... Det var ju inte så många filmer. Att den var nominerat till, till fyra Oscars och vann tre. Det är ju imponerande så. Men mm. jag tycker ändå läser man av dem som. Men nu är det många filmer som, som man inte jag, jag kan. Mm. Och därför tog jag inte med dem. Men ja, de här lille fil filmerna i alla fall. Du har. Det är rosa pantorn kommer tillbaka. Mm. Det är väl kommissarie eh, Klosså. Ja. En kilo tjej. Mm. Svensk. Det var ju. Brasse och Nolmo. Nej det Nej, var Brasse. Och Eva, de Nej. Nej, men Brasse tror jag var med i alla fall. Ja. Och en annan svensk, Flåklypa Grand Prix. Det var den fan, den fick jag så på bio 75 70 ja, den var nog inte från 15 år. Nej. <laughs> Nej. Sen kommer De Fem också en ettan är bättre tycker jag, men tvåan var klart bra, French Connection. Kommer jag inte ihåg. Med Hackman. Okay. Eh, sen var det en som heter Kulstöten Och den har jag aldrig sett Men Storren är lite grann som den här Den heter väl Höjdhopparen va? Ja med, Och den gick på, på tv För inte så länge sedan Det handlar om, om en Någon liten sån här byfågel Som visade sig otroligt duktig höjdhopp Och få med på finkampen Och det slutade med att han Ställde sig framför publiken och drar ner byxorna Och sen Sen, ja, han aldrig med det. Eh, jo, det här, här eh, kulstöten handlar om att eh, en kulstötare... Det är en, en, en tävling. Det är väl en lagtävling, och om man bryter armen, mm. kulstötaren, så heter det... Eh, jag tror att han är vaktmästare, spelad av Allan Edvall. Om man är en gammal kultstötare eller om man, det var om man inte hade varit det. Mm. I alla fall så går han in och stöter. Och, och det är bara två funktionärer som, som är kvar liksom alla andra har gått hem. Okay. Och han stöter ju 32-47 Även <skratt> okay. En av två kvar funktionärer bevittnar händelsen som är så otrolig att funktionärer och Johan blir sittande ovetande om hur de ska tacka händelsen. Och det var väl med en, en TV-film. Mm. Eh, jo, sen andra filmen har vi ju Linda Lovelace för president Oj Lite rosa hyllorna Ja, det kan vara kan det Monty Pythons galna värld mm. Salo eller Sodoms 120 dagar Ja det Har du sett den? Ja det är, det är väl något snusk Det är väl bara snusk, äcker, fascism Ja, nej jag vet inte, jag tror inte jag har sett det Jo, men det är, det är bara Ja eh, Ja men eh, otäck Jag sett om jag har sett den ja, ja. Har, du, har du sett den? Jag har sett den, ja, ja. Och det var mest för att jag, jag måste se Vad, vad det är eh, Sen två svenska filmer Det kan inte eh, vara Fimpen va? Nej den, den, den måste jag komma i den svängen 74 någon. eller 73 ja. eh, Jo men då har du eh, Nej det måste jag komma i 74 den han är med och spelar under VM-kval. Ja. 73, jag. Jo, men då var det Släppfångarna löst det vår och Ägget är löst. Två Hass Tage filmer under, på samma år. Det är Beatles-produktivt. Väldigt. Och, men då upptäckte jag att Släppfångarna låst vår den resercerade re re Tage Danielsson mm. och Ägget är löst resercerade Hass Alfesson. Mm. Ägget är löst kommer jag inte ihåg. Släppfångarna löst kommer jag ihåg. Mm. Alltså den, vad var, kom då Ägget löst? ägget löst Men det var någon fabrik mm. eh, Som Att de hade ägg i sin produktion I alla fall <laughs> okay. Men Och så tänkte jag där att eh, De måste ju få bidrag När de gör, när de gör filmer mm. Och då måste jag verkligen ha trott på Hass och Tage De var, ja. de var ju väl, väldigt eh, Ja Högt uppsatta då mm. jag får, får pengar och jag göra två filmer Inom samma år De pika väl där alltså. Ja, det måste ha gjort det Och sen var det ju Äppelkriget det kom några år före Och, och så, så man, mm. Vet du att eh, Hajar har funnits i 420 miljoner år? Va? <laughs> det är ganska länge Det är väldigt länge Hur länge så är det? 420 miljoner mm, no. år. Det är ett kul. Coolt, coolt. Jag har därför gjort en ranking på på hajar också. Eh, då kan jag komma in med min lista efter din lista. Så kanske nå någon, någon, någon samma ställe. Ja. Jag har också ja. gjort en hajlista. Fem i topp. Fem hammarhajen. Mm. Fyra tigerhajen. Mm. Tre vithajen. Två. Valhajen. Ett. Börshajen. Mm. Jag kan säga att <skratt> fyra, <skratt> fyra av dem fem till fyra. Fem till till och med andra plats hade jag på, på min åtta i topplist över hajar. Okay. Eh, åttonde plats är Brugd. Mm -hmm. Sjunde. Vithaj. Sjätte. Valhaj. Fem störst. Alltså dummaste Svalhajen hör på namnet. Och sen undrar man hur stor den är, Rävhaj på 50. Fjärde plats. Citronhaj Paj tredje plats. Sjuksköterskehaj. Nej, det finns finns sån. Eller som typ är det bara tvivlar så googla. Ja Sjuksköterskehaj. Och sen är det ju lustigt, för, för sen hade du mina i botten. Mina favoriter är tvåa tigerhaj, etta hammarhaj. Kolla på utseendet på hammarhajen. Ja. Vad ska du våga <skratt> <skratt> mot den? Ja, har du sett börshajen? <skratt> mm. Jag har ju också gjort en 10-topplista på... Men först tänkte jag fråga dig, vad är, vad är bästa gruppen liksom, i historien om Mm, nej Nej, det måste passa där. Ah, sky high. <laughs> Vad bra. Var <laughs> bäst på skolan. Ja ja. Det är highskol. <laughs> ja, rätt. Så jag har jag gjort eh, tio topp av låtar med high tema. Mm. Då har vi först. Ja <laughs> ja. <laughs> Hunting high and low. <laughs> mm. I grupp. Eller? Det är väl eh, a high. Aha. <laughs> Ja. Sen, a higher place <laughs> Fan, att inte, att inte jag kopplade Engelska high Det, det här var svårt ja. Tom Petty mm, mm. Och sen äh, Åttonde plats har vi Highway to hell Hur <laughs> tänker du AC. det stavningen? ACDC <laughs> ja. ja, Sjua har vi ju Higher ground Mm. Steve cool. Wonder Sex har vi Highway Star Nej mm. Deep Purple oh. mm. Fem River Deep Mountain High det Ja, det är så Fyra Higher and Higher <laughs> <laughs> Sen går jag på en En trummis på min, Som körde svensk, Sveriges magasin Ja oh. okay. Nej det är Jackie Wilson Och så den nummer tre har vi Ain't no mountain high enough. Marvin Gaye mm. Och sen eh, Topp två Eight miles high <laughs> Birds Och nummer ett I must be high Wilco. Frå, från <laughs> från, <laughs> ja, från AM-plattan. Den, den, den är bra. Mm. Den är äh, väldigt bra. Uh, vi var inne på, på... Det är ju som en film. Uh, och jag har faktiskt gjort en liten frågesport här. Mm. Uh, jag kommer att säga en känd... Filmreplik Från eh, tio olika filmer Med Spielberg Eller bara För det fanns En amerikansk fil, Amerikanska filminstitutets Hundraårslista Där de hade eh, Där de hade De bästa citaten Och vi, vi, bör, vi börjar eh, jag Lite aktuellt då, Kanske eh, Den första You're going need a bigger boat. Uh, oh, fan. Jaha, okej. Okay. <laughs> yeah, jag tänker jag tänkte jag. Enkelt, ah, då, ah, tack, ja, jaha, Ja Jag tänkte Ett fel. och den den var på den 35e bästa. Tyckte jag kände igen, men den 35 bästa uh, vad heter det filmfreaken? Då tar vi en Uh, som var på 20:e plats. Louis, I think this is go I think this is the beginning of a beautiful friendship. Ja, undrar om inte det är Casablanca. Rätt. Bra där. Ja, just det, inte mm. Jag tror att du ska kunna känna igen de andra också. Uh, åttonde plats. Alltså på åttonde plats på mm. listan. Mm -hmm. May the force be with you. Det är Star Wars. Det är Star Wars. Och vem var som sa det först? Oh. Det var Hans mm. Olo. Uh -huh. Och den här då. På 49 plats. Den film. Jag kan jag kan att den är en film från 1931. Oh. It's alive! It's alive! It's alive. är. Ja, det... Från 1931. King Kong Nej Vad tror jag är den en typ Frankenstein ah, okay. eh, Sen har vi på Som var på listans 37 plats mm. I'll be back Det är Terminator Mm Och sen är det här Det är det näst bästa citatet Nu var det klantigt att jag inte fick med det som var det bästa Men det näst bästa citatet Är I'm gonna make him en offer he can't refuse. Ja. Från 72. Det är en klassiker. Ja, Gudfar. Ja, bra. Ja, fick jag det på 72. Ja, den här då, på 40 plats. Mamma always say, say, said life was like a box of chocolates. You never know what you're gonna get. Ja, det är ju... Forest Gump. Mm. Bra. Oh. Snå <laughs> <laughs> den här. Oh. You're talking to me? Det är Taxi driver. Ja. Den var på tiondeplats. Mm. Och det här är kanske är en av mina, mina favoriter. I love the smell of napalm in the morning. Jag kan tänka mig att det är Apocalypse mm. Och sista... Toto! I have a feeling. Uh, I have a feeling. We're not in Kansas anymore. Oj, här borde man kunna mäta det. Tron 39. Jaha. Ja, det är ju. Och jag vet att du, du köpte en skiva med Elton John som var. Ja, alldeles undrad. Nej. Det är ju. Men God Road som du köpte. Ja. Det är, Det är väl delar av. Är det just trollkaren från Os? Ja, ja. Ja, just det. Stämmer. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7. Bra jobbat. Ja, men det, det är bra då. Och ganska lättande. Men... Eh, lite andra grejer om, om, om eh, hajar. Eh, haj på dig. <laughs> hajar du? Ja. Eh, och sen har vi den som du nämnde. Haje nästan <skratt> som, som kunde Sveriges magasin på trummen. Mm. <skratt> okay. Och sen vet ni inte Har hon lyssnat på mammas nya kille på radio. Inte så mycket, men lite Då är ju konstantin. han har ju skrivit en bok om hajbräck. <skratt> okay. mm. Ja just det. Och sen har du ju ett program med Bengt Alstrin också. <skratt> ja ja, Hike. <Fajk>. <skratt> Och eh, visste du att 35 män och 16 kvinnor Heter haj i förnamn i Sverige? h a I, jo Okej mm. En statikadig Haiti. Ja. Ha ja. Och sen hade vi Vi hade en En kille i eh, lumpen Den låg i lumpen Han kommer från Göteborg med heter Per Haj H-E i statikadigeringen Ja, fast vi kallar för, för Pierre Haik. <laughs> Av någon anledning, jag vet inte. Sen, så har, ju... Sen har du ju... Sen har du Richard Keel. Och hur kommer han in i det här? Då? Richard Keel? Jag vet inte. Är... Han spelade ju i Bond-filmerna. Jaha. Den stora. Jaws spelade han. Ja, just det. Mm. just det. Bra. Och så hade vi också, vad heter det... <clears throat> filmen med galenskaparna och Aftershave från ja. 1989 Hajen som visste för mycket mm, just det och den är lite rolig för eh, 2007 avgjordes en seglivad rättegång angående Hajen som visste för mycket Claes Eriksson anmälde till 4 då det visat reklam med hans film utan hans tillstånd kommer du ihåg det? Ja. väldigt eh, grinigt han måste ju ja. vara ute efter pengar bara Eriksson vann nu över TV4 men TV-kanalen fortsatte överklaga framtills ärendet tog upp togs upp i Högsta domstolen. Eriksson vann även där då HD menar att TV4 kränkt glas Eriksson genom reklambrotten. <går> ja. Kommer över det. Där. Ja, men fan får jag vara haje. Vad kommer det här ifrån? Haje var han hette eller? Ja men, kom det, var kom liksom jag vet, jag vet inte ens vad han Nej jag, är ingen, jag, är ingen, jag, jag har bara inte. hört hajer ja, Det räcker ja, det, är <laughs> det är sant okay. Hajerhatt uh, Hajerhatt <laughs> ja, Jo men en, en annan grej du, du är ju väldigt duktig på På ordklassen då. Ja Kanske Och din etta på din hajlista Ja. Börshäj. Om du skulle kunna säga Börshäj, alltså substantiv börs, Börshäj då, då pratar vi först om singular obestämd form. Singular. ja det är Börshäj. Mm. En. En Börshäj. Mm. Och då är det kallas vi för eh, nominativt, i mm. bestämd form då. Börshäjan. Mm. Plurar obestämd. Börshajars mm, du är, du är på, Jaha, det är, det är inne på Possessivt Du är inne på genetid Vad sa du? Börshajar Börshajarna, Och bestämd form Börshajarna mm. Och så har vi i Obestämd form genetid Ja, det är börshajars En börs för, eh, Förlåt, eh, singlar eh, Ja, börshajs Ja och bestämd form Börshajens mm. Och i plural var det som börshaj, är du sa. börshaj är som börshajarnas Det är bra Det är <gör> imponerande <gör> Det är bra det är det Jo ja. Men om jag hade sagt till exempel Kan du säga börshaj är I och för sig Singlarers bestämd form ja. Nominativ Skillnad på nominativ och genitiv Ja. Ja, nominativ det är ju obestämd och alltså borshajas, Börshayar. nominativ en börshaj och ja. genitiv en börshajs ja. Mm, ja. Ja. Nominativ är ju ingen En liksom böjning. Nej. Nej, säger jag totalt. <laughs> jag, jag, jag har bara, bara vad heter det? Du drir på kaffe va Jajamän, mm. hajemän Jag har Jo, jag tänkte på, på filmen Hagen, för du kommer mm. ju uppföljare Ja Hagen 2 Kom 78 Hagen 3D Kom 83 mm. Och Hagen 4 kom 87 Har du sett alla? Tvåan kanske Men sen brydde man sig inte om. Nej. Och sen så finns det någon sån här shark shark tornado. Ja, just. med med att det är någon, någon sån här någon orkan och så är det så dyker det upp <laughs> så flyger hajar. haja den i, haja. Står den i vä vä väldigt, väldigt väldigt tunn. Snake on the plane så att det helt annat men ja, ju det sättet. Det är väl också idén ganska. Det hör sig titeln va exakt. <laughs> ja, snake Men där är väl handen den här kända Eh, svarta skådelsen Att han ställde upp på det där ändå Will Smith? Nej, inte han, den här äldre Jag kommer inte ihåg Snake hon heter Snake Ja. Shark Shark attack Jo, men vad heter det ja, mm. Det var inte med hajö Men jag kommer ju på bara Fiskar fish Vet du vad den Sången musiker Sången han Maria, Maria. Maria. Mm. Och sen för två år sedan Så var det en baby shark en mm. låt som var väldigt populär. Jag vet inte. En barnlåt. Barnen gör. Ja. Och andra. bara Två, två låtar med fiskar. Det var ju Maja Peraya. Kommer på. Om mm. fiskarna i havet. Mm. Eh. Idritscholt. Ja. Och sen kom jag också på en grej. På fem myror. Så var någon gång. då skulle gå på bio. Det var ju då en klassiker då, Magnus Härnstan var både han var den liksom som tog biljetten eller som sålde biljetten i luckan mm. och sen plötsligt så stod han och hade liksom någon annan får på sig och rev biljetten och skulle gå, då skulle han gå och se på den här filmen Braxen och då var det Braxen kom, och då var det som hajen, så här, kom det liksom flera gånger som de räknar en, två och så vidare Braxen är, det är ju. det är ju inte bestämd form Alltså den brax, alltså en nej, braxen, nej. det är, det är nej. jättekostigt Ja precis, men det är, man säger brax, det finns ju en, det är exakt som den här blomman också tycker jag Rododendron Aha. heter den Rododendron, ja För Det blir ju den rododendron, men den heter rododendron Det ska vara mer att säga rododendron Ah, okay. Ja, Jag inte så. så. så. så Men ah. Rododendron. det är väldigt äh, braxen. Oh. Avslutningsvis, okay. kanske innan vi tar en liten kaffe pause och vi tar ett ah. nytt ämne, uh, så kan jag på, uh, man skulle kunna göra lite parodier på på mm. Till exempel uh, Hojen Vad skulle kunna handla om en cykel som går bättre mm. Ja. Mm. Eric kunde handla om ett fotbollslag från norra sidan, norra sidan av stan. Ja. eller Bayern? Ja. Kunde han kunna handla om ett stort, en del i ett stort ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha han film. Han kopplar ihop två filmer. Du vet. två filmer ha ha ha Jurassic Charles, det brukar <laughs> handla om en utöjd high arts man återuppdivare. Ja. Mm. De har levt i 420 miljoner år. Ja men herregud. De inte ens jobba för. Ja, där ska vi ta en <laughs> ja, liten kaffe och ta upp ett tassigt ämne. För det här känns mm. helt uttämmande. Ja. Äh, det är din tur att dra. Vi drar alltså ett nytt ämne nu. Spännande, spännande. Mm. Oj. På lappen läser jag Kändisar med dubbelnamn Det känner jag inte igen Så gissa att det motsvarar du Det är jag ja Kändisar med dubbelnamn Ja det är bra Det, det. det är... Hunting high and low kan man säga Jo verkligen Det blir smalare och smalare men det, det var ju som Vi körde i somras så körde vi Det här, här stad och land Att man, man Vi körde på kvällen när vi satt äh, Familjen när vi satt Ja, äh, ja. Vi, ja det, det fanns ingen ja, det del ja. uh, Och då, då tar man Vad heter det Då fick man välja två ämnen var mm. Och så sen, sen så så slumpar jag fram bokstäver Då ska man ta, om du hade fotbollsspelare Så ska man ta fotbollsspelare på bokstaven A till exempel Och så om jag hade Länder Så ska man ta ett land på ja, ja. Och då hade jag ju en, Ett ämne hade jag Kändisar med glasögon ja. Och där Och, och för antingen så, så har man så känner man igen. Nej, men de har ju glasögon. Ja. ja, men jag har sett en bil på han här glasögon. Ja, men han ska ju ha glasögon. Det ska inte vara bara någon... Alla har väl solgrasögon på sig Men liksom... Ja. Det ska vara som typ Buddy Holly. Det är ju Eller ja. Elvskostello. Elvskostello. Lars Orup. Sådana. Men, men så att det, det, det, det fallerade lite grann. Men vad som sa där? Att jag har ju sett dem... Ja men det ja. som Johan med glasögon <laughs> ja, det kom. jag har sett det. Ja, jag har sett. ja ja, ja, ja. Men det var som att hela hela det ämnet raserade ja. som man kan se vem som helst. Ja. Nej, är Clarkett. Däremot jag det är helt ja. olika personer. Jag att det var det var väldigt konstigt. Ja. Men det här känns det som en dubbelland. Det blir spännande. Ja. det han med dubbel? Ja, det är mm. bra. Och man kan säga att den här podden Är ju mer och mer podden Som tar upp <går> saker som andra podden Inte tar upp ja. För det är det, vad heter det Snedtänkt fotboll mm. Och nu är det alltså Nästa är ju 299 och sen är det ju Stora jubileums ja, Stora trumman, vad händer då? Ja, det hjälper du Det hjälper du Det hjälper Det Det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 Och sen en småning. Twiggy. Yep. Ja, Vi tackar. Tackar Hej! hej.